الحمد لله رب العالمين ولا أقبط للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأسهب أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الواهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بما عرفت العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت حزن سهلا بقدرتك يا أرهم الراهمين Allahumma ərinəl haqqa, haqqan və rzuqna iqtibəəhu və ərinəl batilə, batilən və rzuqna işnəbəh. Allahumma Rabbi işrəhli sadri və yəssirli əmri vəhlüqdətə millisəni yafqahu qavli. Əmmə bəd, el fıqhul əqbər. Böyük fıqh. Kitabımızın, risaləmizin adı budur. Böyük anlayış, böyük fıqh. Bu barədə geniş-geniş danışmışdıq. Bismillahirrahmanirrahim. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Sadəcə qısaca, ətraflı şərhi yox, qısaca izah verə-verə gedəcəyik inşallah. Ətraflı şərhi inşallah özünün şərhinə oxuyacağıq, Allah nəsib eləyərsə o oxuyacağıq. bismillahir rəhim Quran ayəsidir. Nəhl surəsində İnnehu min Süleyman, İnnehu bismillahir rəhim deyə keçər. Qarışıq surəsində Nəmir, Nəhl deyirmən, Nəml surəsində. İnnehu min Süleyman, innehu bismillahi rəhmanir deyə surənin tərkib hissəsi olaraq keçər. Ona görə də bismillahi rəhim ifadəsi Quran ayəsidir. Surələrin əvvəlində yazılması surələrin tərkib hissəsidirmi, surələrin tərkib hissəsi deyilmi məsələsi ulamə arasında ixtilaflıdır. Ən isabətli rəy tərcih olunan rəy seçilən rəy İmam Əbu Hənəfinin rəyidir. Bismillahir Rahmanir Rahim Quran ayəsidir. Suraların əvvəlində yazılan Bismillahir Rahmanir Rahim cümlələri surələrin tərkib hissəsi deyil. Məsələn, Fatiha surəsinin Quranda baxarkı ayəsi olaraq yazılır. Birinci ci ayə olaraq yazılır. Əbu Hanifənin ixtiadında Fatiha surəsinin birinci ayəsi deyil. Bəqərə suresinin birinci ayəsi deyil. Necə ki Bəqərə surəsində birinci ci ayə olaraq keçmir Bismillahir Rahmanir Rahim. Ona görə də, yəni İmam ilə arasında ən isabətli mənim sözümdür, son dövrləni araşdıran alimlərin sözüdür ki, ə, ən isabətli rəy İmam Əbū Hənfənin -Əb rəyidir. Bismillahir-rəhmanir-rəhim surələrdən ayə deyil. Sadəcə Nəml surəsinin ayəsidir və Quran ayəsidir. <coughs> Təbərrukan hər yerdə hər əsərin əvvəlində alimlər ta qədimdən Məktubların əvvəlində, dərslərin əvvəlində, ondan sonra risalələrin əvvəlində, ilmə əsərlərin əvvəlində Bismillahir-Rahmanir-Rahim yazarlar. Təbərikən, yəni Bismillahir-Rahmanir-Rahimin bərəkətini, Bismillahir-Rahmanir-Rahimin öz əsərlərinə və əməllərinə cəlb eləmək niyyətindən yazarlar. Əsərləri bərəkətli olsun, faydalı olsun deyə Bismillahir-Rahmanir-Rahim ilə başlayarlar. Bismillah Allahın adı ilə El-Rahmən və Rahim Allahın iki vəsvidir. Rahmən vəsfi, rahmən sifəti ahiretə ait və dünyaya ait olan sifəttir. Rahmən hem bu dünyadaşlara hem ahirətdəşlərə rəhmətlə xoş münasibət göstərən rəb. Rəhməliyən rəb. Rəhim məxsusidir. Sadece ahirətdə müminlərə aid olan Allahın müminlərə məxsus olan vəsvidir. Allah ahirətdə sadəcə mümin qullara rəhimlə davranar. Qeyri-müminə, kafirə neyiniyər? Haqq elədiyi əzabı verir. Ona görə də rəhman bu dünyada kafir deyir, mümin deyir. Kafir də xəstələrini sağalır, mümin də xəstələrini sağalır. Hə? Ona görə Allah taala bu dünyada qulların hamısına rəhman sifəti ilə müamilə eləyər. Amma ahirətdə Sadece müminlərə, rəhim sifətinlə muamilə eyleyər. Ona görə də əzlər, dedi ki, təbərrüken bu ifadənin, Allahın rəhman və rəhim ifadəsinin, vəsfinin, sifətinin hamımıza, dünya və ahirətə aid olması üçün, ülamamız əsərlərin əvvəlində bu ayələri işlədərdilər. Bu cümləni işlədərdilər. Qala əl-imam əl-ə'zəm əbu hənifə rəhiməhulləhu ta'ala. Böyük əzəmətli imam Əbu Hənifə, Allah ona rəhm dedi. Adətdən də sizlər, ülamanın əsərini oxuyanda onun tərcüməyi halına azacıq yönələrlər. Bir hədisi rəvayət eləyəndə, şərh eləyəndə o hədisin rəvisinin tərcüməyi halını verərlər. Biz də ülamamızın qoyduğu yoldan çıxmamaq üçün qısa bir şəkildə imam Əbu Hənifənin tərcüməyi halına toxunacaq. Baxmayaraq ki, hamınız bilirsiniz. İmam Ebu Hanifənin əsl adı Nuəməndir. Atasının adı Sabitdir. Müsəllə sı ilə Sabit. Çufə şəhərində Hicrətin 80-ci ilində anadan olubdur. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatından neçə il sonra olur? Hicrətin 10-cu ilində Rəsulullah sallallahu və səlləm 10-cu ilində Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm vəfat 80-ci ildə Əbu Hənifə anadan oldu. Yəni, Rəsullahın dünyadan dəyişməsindən, dünyadan köçməsindən 70 il sonra Əbu Hənifə anadan oldu. Əbu Hənifə Kufədə azad bir ailədə anadan oldu. Kufə şəhədini Həzrət Ömər saldırıb, xilafət zamanında, öz xilafəti zamanında, indiki İraq ərazisində yerləşir, hal-hazırda o şəhər mövcud deyil. Yaşanmır orada, xarabarlıqdır. Və Atası Sabit, Həzrət Əlinin xidmətçilərindəndir. Əbu Hənifənin atası Sabit, Həzrət Əlinin xidmətçilərindəndir. Necə? Çünki əsl xidmətçisi Sabitin atasıdır. Zuta deyilən adam. Sabitin atası Həzrət Əlinin xidmətçisidir və Sabit də uşaq olarkən Həzrət Əlinin yanına gətirib və Həzrət Əlidən dua alıb. Kimin haqqında? Sabit haqqında. Sabit kimdir? Əbu Hənfənin atasıdır. Və Həzrət Əlinin Sabitin özünə və övladına dua elədiyi Əbu Hənfənin tərcüməi halında keçər. Əslən Əfqanistandan olduğu söylənilir. Tufə şeydən, Kabuldan. İndiki Əfqanistanın paytaxtıdır ha. Kabul şəhəri. Əslən, yəni əcdadının oradan olduğu söylənir. Tirmiz şəhərindən olduğu söylənir. Tirmiz, indiki Özbəkistan ərazisində bir şəhərin adıdır. Hər necə olursa olsun, əsli, fars əsillidir. Əfqandır, farsdır və yaxud Əfqan dilli, fars dilli bir xalqdır, tacihdir. Bunu təyin eləmək mümkün deyil. Amma dəqiq bilirik ki, fars dilli bir əcdada sahibdir. Uşaqlığından ilmə həvəs göstərir və ilm öyrənib və əvvəl-əvvəl dünyasını yaşaqını təmin eləmək üçün xəz deyilən parça növü var. Qiymətli bir parça növüdür qədim dövrdə, xəzdərdə. Onun ticarətin ilə məşğul olubdur və ilmə yönəlməsi haqqında müxtəlif rəvayətlər var. Ən səhihi, rəvayətlərinin ən itibarısı odur ki, ticarət əsnasında çoxlu məsələlərlə rastlaşıb bu adam. Alqı, satqı, halallıq, caizlik, qeyri-caizlik. Ona görə, ona görə bu adam elə işinlə əlaqədər fıqhı öyrənmək məcburiyyətində qalıb. Fıqhı öyrənəndən sonra başlayıbdır, başlayıbdır. Həmmat İbni Süleyman deyilən, Həmmat İbni Əbi Süleyman deyilən alimin dərslərinə davam eləməyə, halqasına davam eləməyə. Və o halqıya oturmasını belə izah edir özü Rəhəmək Deyir ki, əvvəlcə başqa birisinin halqasına, yəni dərs halqasına gedərdi. Dərslər o zaman məscidlərdə olardı əzizlər və məscidlərdə şeyhlər oturardı və onlar söhbət eləyərdilər. Deyir, halqada otururduğun özünün halqası var idi Əbu Hanifəni. Halqada oturub münazərə eləyərdi. Bax, bu kəlam məsələlərini, kəlamın hələ adı yoxdur ortada, sadəcə bunu münazərə deyirlər. Bəzi sapıqlar, əqidə problem olanlar, dinsizdir filanlar gələr oturar, nəyə eləyədirlər? Münazərələr, mübahisələr eləyədirlər. Doğru nədir, səif nədir, kim düzdür, kim səifdir? Əbu Hənifə bu söhbətlərə oturardı. Bir gün bir nəfər qadın gəldi, Əbu Hənifədən bir məsələ soruşdu. Əbu Hənifə bunun cavabını bilmədi. Gəldi, qadın idi, məscidə girdi, baxdı bir halqa var, halqaya yaxınlaşdı. Əbu Hənifə bunun cavabını bilmədi və o qadına dedi ki, Həmmad İbn Süleymanın, İbn Əbi Süleymanın halqasını göstərdi. Dedi ki, git, ondan soruş. Ondan soruşandan sonra verəcəyi cavabı gəlmənədi. Verəcək cavab mənə gəldi. Təbii, qadın getdi, Həmmad ibn Əbu Süleyməninə məsələni soruşdu. Məsələ, kölənin, kölə cariyə qadının kənizin boşanması məsələsiydi. Təbii, bu suatı yoxdur, bizə maraqlı da deyil. Və getdi, getirdi, gətirdi cavabı Həmmad ibn Əbu Süleymənin cavabını Əbu Hənifəyə dedi həmən qaldı. Əbu Hənifə deyir ki, gördüm ki, mənim məşğul olduğum elimdə bir fayda yoxdur. Ona görə başmağımı götürdüm, getdim uddum Hammad ibn Ebu Süleymanın halqasına. 18 il fasiləsiz Hammad ibn Ebu Süleymanın halqasında oturub dərs aldım Əbu Hanifə. Əbu Hanifənin bu 18 illik elminin, 18 illik zəhmətinin qiymətini bilməyib onun haqqında Əbu Hanifə alim deildir deyənlərin vallahi qiyamət günə axirə nə olacağını mən bilmirəm. 18 il alimin dizinin dibində oturub elm almaq hər oğlun ağzı deyil. Bugün gedib 5 il, 3 il universitetdə e, oturub 2 kitab oxuyur, 3 şeyha qulaq asıf, özünü alim sayanlar, 18 il fasiləsiz bir alimlə dərs alan bir adamın əməyini itirib buna deyilər ki, Əbu Hənifə alim deyildi, hədis bilmirdi, filan filan. 18 ilin tamamında həmma ibn Əbu Süleymanın dünyasını dəyişəndən sonra, Əbu Hənifənin özünü, həm maddi ibn Ebu Suleymanin yerinə oturdu. Əsas müəllimi budur. Bundan başqa Ebu Əbu Hənifənin təcmiə halında mindən çox şeyxinin görüşdüyü və onlarla söhbət elədiyi bildirilir. Bunlardan bir neçə yüzünün adını əsər şey yani o tabaqat deyirlər, təcmiə halları yazan alimlər siyahısını tərtib eləyir. Təsdiq eləyir ki, bax Ebu Hənifə bu bu, bu adamlarla görüşüb. Və Bu şəkildə Əbu Hənifə oturdu halqıya və Əbu Hənifənin ətrafında alimlər toplaşdılar və onun elmini verdilər növbəti gələcək nəsillərə. 3 dəfə qazılıq təşkil olundu. Bugünkü Respublika prokurorluğu vəzifəsi 3 dəfə təşkil olundu. Respublika prokurorluğu vəzifəsi qazılıq vəzifəsinin yarısıdır. Bunun yanında bir də məhkəmə sud Bugün biz məhkəmə deyir ya, Sudya hakim deyir ya. Qazı həm prokurordur, həm hakimdir. Yəni, prokurorla hakimin vəzifəsini ikisini birlikdə icra edən adamdır. İndi baxın, ali məhkəmə var da, Resulqamızın ali məhkəməsi var, ali məhkəməsində hakimi var. Ali məhkəmənin hakiminlə, Resulqa prokurorunun vəzifəsinin ikisini birlikdə Əbu Hənifiyyə təşkil edirlər. O da balaca bir ölməntədəni yox, İslam dünyası xilafədir. Bir üzü əndəl usta, bir Çin'də, Ebu Hənifə istəməyib, etiraz edib. Və Cəfər İbn-i Mənsur deyilən xəlifə, Ebu Hənifədən soruşur, elmi hardan aldı? Deyir, elmim, Həzrəti Ömərə, Həzrəti Əliyə, Abdullah İbn-i Ömərə, Abdullah İbn-i Məs'udə və Abdullah İbn-i Abbasə qaydar. Bu, beş sahabənin adını çəkirir. Və... Bu 5-sə həqiqətən də araşdıranda baxırıq ki, Əbu Hənifənin rəvayətləri hamısı isnad olunur əsasən bu səhəbələrə. Hamısı müştəhit, alim səhəbələrdir. Və qazılıq təklifində, yəni bu danışıq qazılıq təklifi əsasında olur Əbu Hənifənin o Cəfəribin mənsuru söhbətləri. İndi bir axtarır, bir bahana gəzi ki, Əbu Hənifənin yenəsin, bağlasın oraya. Əbu Hənifə deyir ki, qazı olacaqsın. Deyir, Mən baxır Abu Hanifa-nın iki zəkasına baxınızlar. Deyir ki, mən Əmirəl-Mümininin sağ olsun, mən qazılığa yaramıram. Deyir yalan deyirsə. Deyir vallahi Əmirəl-Müminin el şahidlik elədi ki, mən qazılığa yaramıram. Necə? Əmirəl-Müminin deyir ki, Abu Hanifa, sən qazıl ol. O da deyir ki, mən yaramıram. İndi yaramıram deyirsə doğru deyir, düzdürmü? mü? doğru deyirsə həqiqətən yaramır. İkinci bir tərəf. Əmirəl-Müminin deyir ki, yalan deyirsə Sən yarıyırsan, ha, bu dəfə Əmir əl bunu bunun yalancı olduğunu, əslində yarıyır, amma yalandan neyə yaramıram. Bu dəfə Əmir Əl-Müminin nə deyir? Yalancı olduğunu təsdiq elədi mi? Yalancıdan qaz mı Olmaz. Və Həzrəti Əbu Hənifə rəhməhullah bu şəkildə xəlifiyənin sözünü bağlayır, hökmü, yəni İslam şəriyyətindən kənara çıxmada. Əgər doğru yamsa, yaramıram, deyirəm. Əgər yalancı yamsa, heç yaramıram. Bu şəkildə qazılıqdan boğun qaçırılır, amma baxmayaraq, onu həbsəli məcbur şəkildə qazılığı vermək istəyirlər. Qazılığı vermək istəsələr də qəbul eləmir. Rəvayətlər müxtəlifdir, artıq bunu dəqiqləşdirmə də mümkün deyil, heç maraqlı da deyil. Hər necə olursa olsun, Əbu Hənifə öz əcəlinlə ölüb nə mənada. İnşallah, bax bu Amma səbəb var. Öldürülüb. Öz, öldürülsə bilə öz əcəliyindən ölüb. Amma öldürülüb. Yəni ölüm səbəbi nədir? Arizidir, böyürdən, kənardan gəlmədi. Zəhərləndiyi söylənir, buna sabittir və sadəcə ixtilaflı olan həbsdə mi öldü, həbsdən çıxdı mı öldü? Bu, ixtilaflıdır. Bəzi ulamada deyir ki, həbsdə zindanda öldü, bəzi ulamada deyir ki, həbsdən çıxdı öldü. Hər necə olursa olsun, Əbu Hənifəni zəhərlədilər və hicrətin 150-ci ilində, 150 ilində neçə yaş edir? 70 yaşında. 70 yaşında Allahın rəhmətinə qovuşdu. Və bu, Əbu Hənifənin indi qarşımızdakı ən məşhur Ən tanınan, ən əsasi risaləsini biz oxuyuruq, dedi ki, fıqhul əkbəri. Həmin bu, Əbu Hənifə deyir. Əl-aslu təvhidi və mə, sahha, və mə yəsihhu Əl-ətikadu aleyhi əl Əl-aslu təvhidi Təvhidin əsli Təvhidin özəyi Təvhidin özü Və mə yəsihhu al e etiqat alayhi ve etiqat olunması doğru olan etiqat etməsi etiqad edilməsi səhih olan məsələ. Etiqat edilməsi səhih olan məsələ. En yecibu en yaqul vacibdir ki deyəsən. Aha. İndi bu məsələni izah edə sizə. Bir insanın e, itiqadın özünün nə olduğunu, həqiqi, doğru, səhih imanın, əqidənin nə olduğunu izhar eləməsi üçün, bir insanın, əvvəldə də dediyimiz kimi, Allaha həqiq qul olub, yaxşının yamanın həqiqi mizanını, həqiqi ölçüsünü tapdığını və o ölçü üzrə hərəkət elədiyini Bildirmesi için ne demesi lazımdı? Ebu Henife deyir. Âmentu billah. Allah'a iman ettim demesi lazımdı. Âmentu billah. Egide'nin birinci bendi. Bunu inşallah geniş geniş öğreneceğiz inşallah karşıda. Âmentu billah. Ve meleketihi. Allah'a iman eledim ve meleklerine iman eledim. Və kutubihi, və kitablarına iman elədim. Və rusulihi, və peygəmbərlərinə, rəsullarına iman elədim. Vəl yəvmil əkhiri, qiyamət gününe iman elədim. Vəl bəəsi, bə'dəl vəvti, öldükdən sonra dirildiləcək, dirildiləcək olmağa, ölümdən sonra dirilməyə iman elədim. Vəl qədəri, qədərə iman elədim. Xeyrihi və şərrihi min allah Xeyri və şəri, yaxşı və yamanı Allah Teala'dandır. Bir insan, yazacaqsınız, tələssimliyim, mən deyəcəyim, yazacaqsınız. Bir insan mümin, müsəlman, tövhidin əsilini izhar eləməsi üçün, tövhiddə sabit olduğunu bildirməsi üçün, tövhid üzərə olması üçün, eytiqadının səhih olduğunu göstərməsi üçün nə deməlidir? Allaha, mələhlərinə, Peyğəmbərlərinə, kitaplarına ölümdən sonra dirilməyin haqq olduğuna, qəzav-ı qədərə, yəni qədərə, xeyrinin şəhrinin Allahdan olduğuna iman elədim. Necə bəndə oldu, əzizlər? Allaha iman elədim, mələhlərə iman elədim, kitaplara iman elədim, peyəmbərlərə iman elədim, öləndən sonra dirilməyə iman elədim, qəzav-ı qədərin xeyrinin şəhrinin Allahdan olduğuna iman elədim. 6 əsas. Bu gün imanın altı şərti dediyimiz zaman bunlar məzərdət durur. Bunlardan altısından beşini təsdiq eləyib, birini inkar eləyən mümin olmaz, kafirdir. Altısını da təsdiq eləmək lazımdır. Altısını da dilin ilə deyib, qəlbin ilə təsdiq eləyərsənsə, həqiqi mümin olmuş olarsın. Bəli. Bax, indi yazırıq, birinci, dərsimizin birinci cümləsi. Yəni, birinci pulqdur, birinci bəndi. Birinci bəndi. Allaha, Allaha, mələklərinə, kitaplarına, peyəmbərlərinə, Qiyamət gününə öldükdən sonra dirilməyə qədərin haqq olduğuna və xeyrinin şəhərinin Allahdan olduğuna iman etdim. Ha. İndi mən bunu sizə niyə bilə yazdırıram? Bunu yazacaqsınız bu bəndi. Sonra bu bənd sadəcə bir səhfiə yazacaqsınız. İkinci səhfiə, ya, o səhfiə bu bənddən sonra heçinə yazmayım. Bunu yazdım, bu bənddən sonra inşallah imam tahavinin əqidəsini getirecəyik. Görək imam tahavinin əqidəsində Əbu Hənifənin e, fıqhul əkbər arasında fərq nədir? Bunu dəqiqləşdirməkdən ötürü bu cümlənin artına daha içində yazmayın. Deyitlərinizi başqa yer eləyin. İndi bu bənd üzərində davam edirik. Əməntu billə, Allaha iman etdim. Allaha iman etdim dediyimiz zaman nə başa çürüyəcək istər? Yəni, Allaha iman etdim dediyimiz zaman başa düşdüyümüz odur ki, yeri, göyü, gördüyümüz, görmədiyimiz, bildiyimiz, bilmədiyimiz hər şeyi yaratmış bir xalik var hər şeyi idarə eləyən, hər şeyi nəzarətdə saxlayan, hər şeyi ölçüyünə yaradan, hər şeyin ruzisini verən, hər canlının təbiyyir ruzi sahibi, hər əvvəli və ahırı bilən bir xalik, bir yaradıcı qüvvə vardır. Bu qüvvənin mübarək ismi, Zat-ı Cəlalının ismi Allahdır. Allahdır. Bu Zat-ı Celal'ın bu uca varlığın adı Allah'tır. Ama esli ilahtır. Yani ilah, ibadete layık olan hak varlıktır. Ve ilah başka şeydi, Allah başka bir nefumdu. İlahın hak olanı var, batıl olanı var. Hak olan ilah, Haq olan məbud, şəriki, oxşarı, bənzəri olmayan və adı Allah olan ilahdır. Ona görə tövhü təkəlməmiz nədir? Əşhədü əllə iləhə illəlləh. Şahiddih eləyirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur. İlah sözünün Azərbaycan türçəsində səmən orijinal tərcüməsi tanrı sözüdür. Tanrı. İlah sözünün tam eqivalent qarşılığıdır, tangrı. Rus dilində boqdur. Məsələn, ingilis dilində qad dərlər ilə döyünmə? Qud mu qad mu? Hə, qud, qad. İndi nələkcə fərq, bizi maraqlandırmaz. Məsələn, bildiyim gürcü dilində ғmerto dər. Fars dilində xuda dər. Xuda da, ғmerto da, boq da, tangrı Hamısı bir ad taşır. Hegiki olanı, ibadete layık olanı, onun adı Allah'tır. Bunu izah edebildim mi, mi? Batil olanın adı başkadır. Mesela Hubel bütüydü, ilahtı, batil bir ilahtı, şiçdi ve onun adı var. Nedir? Hubel. Ona göre ezizler, zaman zaman Allah ifadesinden... İlah ifadəsi qarışdırılır. Allah adı, Allah ləfsi, ibadətə layiq olan haq məbudun, haq tanrını haq ilahın adıdır. Başaçlayın mı bunları? İnşallah vəsvi, sifətləri haqqında davam edəcəyik əvvəldir. Davamında. O mələikətihi və Allahın mələklərini inandıq. Mələikətihi Allahın, əzizlər, yaraddığı məxluqat arasında mələk deyilən bir məhlug var. Bu məhlug Allahın özünün də Qur'an-ı Kerimdə bildirdiyinə görə nurani bir məhlugdur. Yəni, nurdan yaradılıb. Nurdan yaradılıb. Nur nədir? Nur, əzizlər, bir ışıq saçan bir şeydən əks olunan ışıqdır. Bunu belə izah edirik. Allah Ta'la Ta kitabında buyurur. Və cəəlnə əşşəmsə siracəm vəl qəmərə munira. Günəşi işıq saçan etdik, qəməri nur saçan etdik. Nur maddənin özündə olmaz. Nur maddədən əks olunan şeydir. İşıq maddənin özündə olar. İşıq günəşin özündədir, nur aydan əks olunandır. Və bu aydan əks olunan nurdan, Allah taala, yəni aydan əks olunan demir, amma birbaşa aydan, birbaşa açarsınız, elə bilər ki, elə bilərsiniz güneşdən aya düşüb, oradan əks olunan nurdur mələhlərin zatı, yox. Yəni, nurdur. Amma hansı nurdur? Onu nə bilmirik, nə araşdırmırıq, bilməyimizin də bir faydası yoxdur. Çünki hansı nurdan yarattığını nə Allah deməyib bizə, nə rasulu deməyib bizə öz iştihadımızla Allah Teala melehleri hansı nurdan yarattı diye araştırmamız bizi helake aparmaktan bir şey yaramaz. Sadece ona yarayar. Onu araştırmak. Niye? Çünkü Allah Resulü de ki, şeytan insanlara diyer ki bunu ne yarattı? Ondan sonra diyer onu ne yarattı? Ahırda dedir der ki, bes Subhanahu Ta'ala Allah'ı ne yarattı? Ha, ona görə ən ən təhlükəli fikirləyə geldik mı? Ona görə bu kimi sualları ortaya atarlar. Möminlərin beynini qarışdırmaq üçün, müminlərin fikrini dolaştırmaq üçün. Hə, Allah Taala mələkləri yaratdı. Nurdan yaratdı. Nə nur hansı nur İndi desəm bunu cavab verə Bəli, bu kimi suallarla ən gözəli nədir? Biz məşğul olmuruq. Biz inanırıq ki, Allah mələkləri nurdan yaradıb Hansı nurdan yaratdığı bizə lazımdır. Niyyət? Çünki Allah onu bizdə soruşmayacaq. Başaçdıymü? Allah mələhləri nurdan yaradı, məsələr. Mələhlərin zatı nurdur. Ona görə də o mələhlərdə nəfs deyilən şey yoxdur. Mələhlərdə nəfs olmaz. Mələhlər Allahın əmir və qadağanlarına qeydişərdsiz itaət eləyən Allaha ishalıyan eləməyən bir məxluqlardır. Hər əsinin öz əmri var, hər əsinin öz vəzifəsi var və bu əmri, bu vəzifi yerinə yetirmək ilə məsuldurlar və başqa bir şey eləməzlər. Allahın mələhləri arasında bizə tanıdılan, bizə bildirilən mələhlər var ki, bunların ən böyüyü Cebrail aleyhissalamdır. Cebrail aleyhissalam baş mələkdir, vəhi mələkdir. Allahın risalətini Peyğəmbərlərə çatdıran mələkdir. Quranda adı keçər, Cibril deyə Quranda adı keçər. Ondan sonra Mikail əleyhsalamdır. Mikail əleyhsalamın vəzifəsi kainatın idarəsidir. Mikail əleyhsalamın vəzifəsi nədir? Allahın yaratmış olduğu bütün məhlukatın idarəsidir. O, onu nəzarət edir. Yerin, göyün, ulduzların, okyanların, hər şey ağlamıza gələn mövcudattan, Məxlugatdan hər şeyin idarəsi hansı mələyin əlindədirik? Mikail 3 Üçüncü mələyin adı İsrafildir. İsrafil əleyhissalamın vəzifəsi, qiyamət gününü xəbər vermək üçün sur deyilən alətə üfürməkdir. Allahdan əmir gələndə İsrafil əleyhissalam sur deyilən alətdən üfürəcək və o surdan bir səs çıxacaq. Və o səsi eşidən hər canlı, ruhdaşıyan hər canlı, mələhdə, cində, heyvanda, insanda. Hamısı öləcək. Qiyamət başladı. Ondan sonra ə. Ə, İsrafil ə.səlam sura bir də üfrəcək. Bu dəfə kainat dağılacaq. Ay, ulduz, hamısı getdi. Ondan sonra Axırda Allah-u Teala, inşallah onları ətraflı danışacaq yine, Allah-u Teala üçüncü dəfə İsrafil əleyhissalama sura üfürmə icazəsi verəcək, onda da məxlugat ne olacaq? Diriləcək, qəbirdən geri diriləcək. ərasət meydanına toplaşmaq üçün. Bunun vəzifəsi budur. Suru əlinə götürüb, hazır dayanıb. Rəsullar sallallahu və səlləm deyir bunu. Hədis şəriflərdə gələr, inşallah yer gəldikcə o hədisləri də oxuyacaq sizə. Suru hazır götürüb, nəfəsini çəkib, bax, qiyamətin yaxın olmağını bildirən bir hədistir bu. Suru əlinə götürüb, nəfəsini çəkib, nə qalıb? Üfürmək. Bir nəfəs içərdə nə qədər dayanar? Çox az. Ona görə bu qiyamətin yaxınlığını bildirmək üçündür. Bəli əzizlər, dördüncü mələyin adı ölüm mələkdir. Burada biraz az dayanmaq istəyirəm. Ölüm mələk deyə Quranda keçər, mələkul moft deyə. Və hədislərdə də mələkul moft keçər. Amma arada insanlar arasında bu mələkə Əzrail deyərlər, əleyhissalah. Bu Ezrail adı hardan gəldi? Bu adı demək olar mı? Mələkə Əzrail demək bidətdi mi? Bax, bu sual üzərində bir balıca dayanacaq. Heç kəs bunu inkar eləmir. Mələyin vəzifəsi... Məxluqatın ruhunu qəbz eləməkdir. Can sahibi cinlərin və insanların ruhunu nədir? Almaqdır. Əzrail ə.s. vəzifəsi budur. Buna görə buna deyiblər ölüm mələyi, mələkul məqd. Rəsullah belə deyib və Quranda bu şəkildə keçir. Bəs bu Əzrail adı hardan peydəq olub? Əzrail adını, əzizlər, bir nəfər... Tabiun elmi alimlərindən, Tabiun alimlərindən Vehbi ibn Munabbəh deyəllər. Vehb ibn Munabbəh əsl yəhudidir. Sonradan iman elib müsəlman olub və ülamadandır. Yəni İslam alimlərinin sırasında onun da adı çəkilir. Vehbi ibn Munabbəh bu meleyin adının Əzrail olduğunu söylüyor. Ah Demək, Əzrail ə.səlamın adı bizə hardan gəlir? Bəni İsraildən gəlir. Və bunu söyləmək heç bir problem törətməz. Niyə? Çünki ülamamız, klasik ülama, İmam Suyuti kimi, İmam Hafiz İbni Kəsir kimi, digər ülama öz kitaplarında Bu mələyin adını Əzrail olaraq zikir edirlər. Bu mələyə Əzrail demək, zətən o mələyin şəninə, haqqına bir təhqir verərmə? Əgər vermiş olsaydı, İmam Süyutu kimi bir alim, İbn Kəsir kimi bir alim bunu yazmazdı kitabına. Sadəcə, sadəcə, bəli, onu biz də qeyd edirik ki, Rəsullullah s.a.v.in adlandırdığı adla adlandırmaq, daha yaxşıdır. Ölüm mələyi demək daha yaxşıdır. Amma bir insan buna Əzrail deyərsə, bildəndən çıxmaz, bidə etişməmiz, ümmətin yəni bir problemli bir məsələsinə çevrilməz bu şey və bu məsələni problema çevirmək, bu məsələni müzakirə etmək bilirsizmi nədir? Sadəcə belə bir atalar məsəli var. İstəkan suda fırtına qopartmaq. Bir stəkan suda fırtına qopartmaq. Ha, hə, məcəlləyə danışırsan, sən ölüm mələyinə Əzrail deyirsən. Yox, bir şey olmadı. Ki. Bu Zətən bu mələyin adını nəzrali olduğunu İslam alimləri də qeyd edibdir. Və bunlardan sonra, qardaşlar, digər mələhlər var. Məsələn, kiramın katibin mələhlərdir, Qur'anla mövcud oldular, sabittir. Və onlar insanların əməllərini yazarlar. Sağ tərəfdə olan yaxşı əməlləri, sol tərəfdə olan günahları yazar. Bunlar haqqında da inşallah oxuyacaq. Bundan başqa da mələhlər var. Günəşin doğmasına baxan mələk, yağışın yağmasına baxan mələk, yağış damcısını daşıyan mələk, qar damcısını, qar dənəsini daşıyan mələk. Gözümüzün kirpiyi, göz qapağımızı qaldıran, endirən mələk. Hər şeyin bir mələk tərəfindən idarə olunduğu etiqadımız da vardır. Onun işi nədir? Mənim gözümü qapanı qaldır-endirmək. Elə ki, mən ömrümü tamam elədim, o mələk vəzifəsini bitirdi, Allahın əmrinə çəkildi. Bu mələklər evlənməz, çox almaz, artmaz, yeməz, içməz. Sadəcə öz işini yerinə yetirər. Dəlilimiz də odur ki, sayını Allahdan başqası bilməz. Dəlilimiz də Quran-ı kərimdəki ayə var ki, وَمَا يَعْلَمُ ıı və inna li rabbika cunudan və ma ya'lamu adadahu illahu va bu məsafə edirəm Quran ayəsini Allah məni bağışlasın hifzim yoxdur Allahın qoşunları vardı ki mənalı deyincə Allahın qoşunları vardı ki ədədini ondan başqası bilməz Allahın qoşunları vardı ki ədədini sayını ondan yani Allahdan başqası bilməz bu mələklərə aid ayət kərimdir və sayını Allahdan başqası bilməz nə qədər var Keçdik və Qutubihi, Allahın kitapları. Allah Taala Adem əleyh salamı yeryüzünə göndərindən sonra zaman zaman öz peygəmbərlərinə vəhi göndərib, kitaplar göndərib, öz əmrlərini və qadağanlarını göndərib və insanlar da o kitaplara görə əməl eliblər. Kitapların əsası dörddür, ən məşhuriyyə. Musa aleyh salama Tövrat gəlib, İsa aleyh salama Zəbur gəlib, Davud aleyh salama, e, e, İsa aleyh salama İncil gəlib, Davud aleyh salama Zəbur gəlib, Məhəmməz sallallahu aleyh və səlləmə də Quran gəlib. Bu dörd kitabdır. Bundan başqa, əzizlər, bir də suhuf deyilən kitaplar vardır. Suhuf. Suhuf ərəb dilində səhifə sözünün cəbidir. Səhifələr səhifə əratlərində səhifə sözünün cəmidir səhifələr deməkdir. 10 səhifə Adem əleyhissəlaməcəli. 20 səhifə kişi səli səlamə İdris əleyhissəlaməcəli. səhifə deməyimsə 50 ya 40 səhifə İbrahim əleyhissəlamə. Hə? İdris də eşit ola bilər eşit olsun. E, e, e, e, 30 səhifə var, bir də 50 səhifə var, 10 səhifə var, 20 səhifə var ki dənə. Və bu səhifələr də onlara səhifə şəklində gəlib əzizlər, bunlarda hamısı şəriyyətlər var idi. Hardan bilirik? Və kitabda, Qur'an-ı bunun dəlili var. Yəni, Qur'andan başqa səhifələr nə olduğuna, Qur'an-ı dəlil var. Dəlil budur. Kutubu İbrahime, Suhufi İbrahime və Musə ayəsi. İbrahim'in və Musa'nın səhifələri. Buradan da başa çürük ki, İbrahim ə.səlamın səhifəsi var idi. Ondan sonra hədis şərifləri də gəlir. Rəsullə s.ə.v-lə səhabə soruşu ki, Ya Rəsulallah, Allah nə qədər kitab göndərdi? Həmin hədisdə sırasınla, sayınla deyir ki, filan kəsə, filan qədər, filan kəsə, filan qədər, filan kəsə, filan qədər, nə gəldi? Səhifə gəldi, dörd də kitab. Dörd kitabdan, Musa Aleyhisselam'ın Tövratı hakkında bilirik. Mearufdur, meşhurdur. İsa Aleyhisselam'ın İncil hakkında da bilirik. Mearufdur, meşhurdur. Zəbur ortada yoxdur. Eğilədi mi? Hiç gördünüz mü Zəbur kitabı diye bir kitab. İncil herhalda görmüşsüz. Tövrat diye görmüşsüz. Zəbur yoktu. Harad adı zəbur. Bələsində. Bak, bu sualın cavabı budur. Qurandakı, elhamdülillah, hamımızın gözünün qarşısında, əllərimizdədir. Elhamdülillah, Allah elmləniv, Quranla elmləniv, Quranın bərəkətindən əməl eləməyi, elmlən əməl eləməyi hamımıza nəsi biləsin? Zəbur, əziz qardaşlar, Zəbur Davud Əliysalımı gəlmiş bir zikir kitabıdır. Zəburda halal, haram, hökmü yoxdur. Zəbur şəriyyət kitabı deyil. Sadəcə Davud Əliysalımı gəlmiş, nədir? Zəbur. Bir zikir kitabıdır və bir zikir kitabı olaraq Tövratda mövcuddur. Bibliya deyirlər ona, kitab-ı müqəddəs dərlər. O kitab-ı müqəddəsdə əhdi-ətikdə deyirlər, orada mövcuddur. Bibliya dediyimiz kitab-ı müqəddəs deməkdir və o Bibliyada bütün Peyğəmbərlərə gəlmiş səhifələr və kitaplar yığılıdır. İsa ə.səlma qədər, Qurana qədər daha doğrusu. Sadəcə, yəhudilər əhdi cədidi, incili qəbul eləməz. Əhdi ətqiqə qəbul eləyər. İsa aleyhissələmə gələn incili qəbul eləməzlər. Təbii, Quranı heç qəbul eləməzlər, bunu bilirik. Hristiyanlar isə əksinə, özləri üçün Bibliyaları var, Tövratları var, İncilləri var və digər kitahlar var ki, onun hamısını qəbul eləyərlər. Yəni, əhdi ətik və əhdi cədid bildikdə nə adlanır? Bibliya. Kitaplar topusu, kitab-ı müqəddəs. Və bu kitab-ı müqəddəsdə həmin o dediyimiz zəbur hissəsi var. Kitab-ı müqəddəs hissələrdən ibarətdir. Tövrat kitabı özü 5 hissədən ibarətdir. Yaradılış kitabı, təsniyyə kitabı, levlə kitabı, hökümlə kitabı, bir də xurud kitabı. Ondan sonra Musa əleyhissalamla İsa əleyhissalamın arasında olan peyğəmbərlərə gəlmiş kitablar var, səhifələr var. Haxı ki, onlar haqqında biz bir şey demirik, nə təsdiq edəmirik, nə inkar edəmirik. Çünki hədislərdə bizə o barədə və Quranda biz o barədə məlumat verilmir. Məsələn, orada Yuhşa İbrunun deyilən nəbinin kitabı şey var, kitabı var, Dövrattda. Həmçinin Davud əleyhissalamın Zəvuru da hardadır? əhdi ətigin, Bibliyanın tərkibindədir. Sadəcə, zikir kitabıdır, müstəqil olaraq ə, zəbu kitabı çap olunmur, olunsa belə yayqın deyildir. Ondan sonra gəldik, son kitab təbii özümüzün Quran-ı kərimə. Quran-ı kərim haqqında bilirik, ilk vəhiy Cəbrəl əleyh-i Salam, Rəsullahi s.a.v. Məkkədə gətirdi, Rəsullahi 40 yaşı olanda gətirdi, Hira mağarasında, ilk vəhiy nə oldu? Oku. Iqra. İlk vehi budur. Iqra, oku. Ve Resulullah sallallahu ve sellem "Mən oxumaq bilmirəm" dedi. Onu üç dəfə sıxtı. Her dəfəsində "Mən oxumaq bilmirəm" dedi. 3-cü dəfə o dedi, "Rəsulullah özlüyündən başladı Cəbrail əleyhissalamın ona vəhyi elədiklərini oxumağa. 5 aya, Ələk surəsindən 5 aya. Iqra, estəuz billah. Iqra bismirabbikellezi xaləq. Xaləqəl insəne min aləq. Iqra varabbukal akram." اَلَّذِ اَلَّمَا بِالْقَلَمْ اَلَّمَا لِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ Bu 5 ayəni oxudu. və azizler, geri qadir melehlərin vesfə hakkında bu yerdə bir söz demək istəyirəm. Cebrail aleyhissaləm-ı Resulullah sallallahu aleyhi və sellem risaləti müddətində iki dəfə Allah nəyəcə nice yaradıpsa elə gördü. Cəbrail aleyhissaləm Allah nəyəcə nice yaradıpsa elə ikicə dəfə gördü Resulullah sallallahu aleyhi və sellem. 1-ci dəfə 1-ci həmin bu vəhi gələndə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə vahi gəldi, özü rəvaət eləyir, "Deyir, çıxdım, evə gedir, evə e, qorxu keçirib evə gedir. Üfüqi deyir, baxdım, üfüqi doldurmuşdu. Üfuk Üfüq dolmuşdu." Və bizrəvətlərdə gələr 600 qənədə var. Keçən söhbətlərimizdə mələəyin qənədə haqqında danışmışdı quşun qənədindən deyil, qənədi var, necədi bilmirik. Altı yüz qənədi var. Və Va ulul əcnihə deyə Allah hala bunu Quranda xəbər verir. İndi əzlər, ən baş mələyi Cəbrail əleyhissalamı, Rəsullullah sallallahu aleyhissaləm görəndə quşunu itirdi. Qşunu itirdi. O əzəmətin, o heşməti Rəsullullah sallallahu aleyhissaləm qəbul edə bilmədi. Ona görə, ona görə Cəbrəl a.s. rəsulə s.ə.v yanına adətən bəşər şəklində gələrdi. İnsan şəklində. Ən çox ilə gələrdi. Vəhiy insan şəklində gələr, əzbər edək Bunları deməkdə səbəb nə dəzidər? Bunları deməkdə səbəb odur ki, mələhlər nurani görmədiyimiz məxluqlardandır. Bu qeybiyat imandakı qeybiyyat məsələləridir ki, inşallah ona gələcəyik biz, hamısını bir-bir, qeybiyyatdandır. Və o qeybiyyatı görməməyimizdəki hikmət, bax burada meydana çıxır ki, bizim yaradılış fitrətimiz ona güc çatdıra bilməz. Nicə ki, ən kamil insan, məxluqat arasında, insanlar arasında ən mükəmməl insan, Resulullah sallallahu aleyhə səlləmdir. Rəsullar sallallahu aleyhi və səlləm ki, Cəbrail aleyhissalamı gördü, bir haldaç ondan vəh yağırlığını qəbul edirdi, onu onu görürkən onu qəbul edə bilmədi, huşunu itirdisə, bizim halımız nə olar? Ona görə də Allah-u onları bizim üçün nəyini pərdəliyik, biz mələyi görə bilməliyik. Sualdır, bir insan dünyada mələyi görə bilərmi? Əbədiyyən yox. Bir insanın gördüyü sadəcə cin ola bilər. Cin onu aldada ve və mələyən deyə bilər. Amma Allahın yaratmış olduğu mələyi bir insanın görməsi nədir? Qeyri mümkündür. Və Rusulihi, e, Peyğəmbər s.a.v.in və Quran-ı vəhi gəldi, 23 il vəhi nazil oldu. Bunun 13 ili Məkkədə, 10 ili Mədinədə. Əvvəlinci ayə dedik ki, nədir? Ələq suresinin ilk 5 ayəsi, Əvvəlinci ayə iqraq ayəsi, sonuncu ayə... Baqara surəsindədir əzizlər. O ayədə o ayədə Allah Taala e, son aya olduğunu və soncələən aya olduğunu alimlər söyləyir. Sadece son ayələr haqqında rəy fərqliyi var. Rəy fərqliyi var. Bəzi alimlər der ki, son aya budur, bəziləri der ki, son aya odur. Ona görə Yəni qəbul olunan rəyə görə mən sizə həmin ayəni inşallah oxuyacam ki, bu ayə hansı ayədir deyə. Allah'a qaytarılacağınız yəni, onu ərəbcəsini sizə oxumaq, oxumaq istəyirəm. İttə ilallah deyə Allah'a qaytarılacağınız günə gündən qorxun ayəsidir ində mən də elə düşnümürəm 185 180 olmalı da yə. İstəgə yə umun turca u nefihi ilallah deyə keçir həmin ayəti. Sən də Allah səf verirsin. Müstəfət getdim tərcümə gətirdim. Yox, o 280 Əbcəqə surəsi 282 ayətdir. 281-ci ola bilməz. 171 düy səhifə eləmirəm, 181. Hafiz olmamaq belədir. Aramızda hafiz olsa o indi demişdi. Neyse, Allah hafiz. Bəli, bu ayədi amma bəziləri el-yevmə akmaltu lakum dinakum və etemmtu aleykumun ni'ama ayəsinin son ayə olduğunu söyləyir. Amma Quran elmlərində mütəxəssis olan alimlər deyilər ki, o ayə Məkkədən nazil oldu. O ayə şəriətin tamam olduğunu bildirir. Şəriətin kamilləşdiyini, hökmlərin, qadağanın, əmrinin, halalın, haramın haqqında nazil olan ayələrin sonuncusu. Əl-yevmə aqəmətu lekum dinakum mayasde. Amma Qurana nazil olan ayə ittəquvmen turcəun fihi ilallahi ayəsidir. Bu ayədir. Sualları sualları demişici sonra verəcək. Və ve rusulih. Peygəmbərlər. Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm in şərifində gələr ki, Allah Taala bir rivayətdə 124 mindən çox Digər bir rəvayətdə 224 mindən çox peyğəmbər göndərib. 224 mindən çox peyğəmbər. Və bu 224 və yoxdur 124 min peyğəmbəri bizim etiqadımız nə olmalıdır? Allahın göndərdiyi peyğəmbərlərin hamısı Allahın əmrini gətirib, Allahın dəhiləni gətirib, dedikləri doğrudur, Allah haqqında dedikləri haqdır, həqiqətdir. Bunların evvelincisi Adəm aleyh salamdır, sonuncusu Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyh və səlləmdir. Bunların arasında 124 mindən və yaxud 224 mindən çox Peyğəmbər gəlib-gedibdir. Bu rəqəmi 124 min şəklində nöqtələmək olmaz. 1, 2, 4, 3 dənə sıfır olmaz. Və ya 2 2 4 3 dədə 0 olmaz. Niyə? Çünki Rəsulullah sallallahu əleyhi və bunu cəzm eləmədi. 124.000 224.000 demədi hədisdə. Çox. Ona görə əgər biz onu 124.000 desək, cəzm eləsək, hər hansı bir peyğəmbəri peyğəmbərliyini inkar eləmiş olaraq. Ona görə der ki, dəqiq sayını Allah bilir. 124 minlərdən çox peyğəmbər gəldi. Elə bir peyğəmbər gəlib ki, sadəcə ailəsinə peyğəmbər olub. Elə bir peyğəmbər gəlib qəbiləsinə peyğəmbər olub. Elə bir peyğəmbər gəlib yaşadığınız əraziyə peyğəmbər olub. Elə bir peyğəmbər də gəlib ki, xalqına peyğəmbər olub. Elə bir də peyğəmbər gəlib ki, Əleyhissalatu vesselam bütün bəşəriyətə peyğəmbər olub. Deyil tək insu cinnə peyğəmbər olub. Peyğəmbərlər hissələrə bölünür. Bunların bunların hissələri kimdir, nədir inşallah gələndəsimizdə oxuyacağıq. Subhana rabbik rabbil izzati amma yasfun ve selamlal mursalin ve alhamdulillah rabbil alamin lillahi taala el